A les càpsules musicals de la nostra emissora és moment d'escoltar A la Tania Wills Quartet i el seu excepcional jazz. Càpsules musicals amb Rafael Corbí. And there's not another human in view But us two Sleeping, and the stop It's a Time és l'àlbum de debut de Tanya Will's Quartet aquesta peça que hem escoltat al començament d'aquest petit mini espai és Lazy Afternoon La Chania Wells ha estat una vocalista amb, bones, amb moltes big bands del món del jazz i també ha cantat de tot, des de swing a blues, fins i tot jazz. Coneguda no només per la seva interpretació molt dinàmica, sinó per una excepcional tècnica de veu. Com es porta escoltar amb la seva música, amb la seva veu, té un uh, sotabosc importantíssim en el món del teatre musical i a més a més ha estudiat música clàssica durant molts anys, això es nota també com interpreta les seves cançons. Rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and that no reason why En aquestes peces que podem escoltar i col·laboren Bill Bridge Jordan Clapman i Ron Johnston, noms excepcionals de la música, no només de jazz, sinó sinfònica del Canadà Amb Bill, un dels tres grans mestres, ha interpretat la seva música al costat d'artistes com Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Petula Clark, Arthur Kidd, Big Jumon, Tony Bennett o Lerner i d'altres. Ron John Johnson ha estat professionalment interpretant música amb molts grups des de l'any 1971 i és un personatge en diversos shows televisius i en pel·lícules com a músic, A més a més han de ser un dels membres de la banda de la pel·lícula que va guanyar l'Oscar Chicago. Sí. Per la seva banda, també l'acompanya Jordan Klamman, pianista, líder de banda, director musical, també artista que acompanya els films de música, amb les seves interpretacions al piano, aquells films que encara es passen en diversos llocs i que són muts. Personatges que també són excel·lents compositors i que acompanyen d'aquesta manera amb els seus arranjaments la música de Tanya Wills que avui ens ha portat alguna de les peces que formen part, com deiem d'aquest àlbum uh, d'aquest disc It's Time el seu disc de debut el 2019 amb peces com aquest Honey Suckle Rose que escoltàvem però amb d'altres uh, també magnífiques que formen part com versions més de temes americans, clàssics del, del món de la música country o d'altres estils com el Down in the River to Pray, Elton el Jambalaya o l'Altshokab. Així hem escoltat a Tanya Wills i així us deixem amb ella amb una de les darreres interpretacions d'aquest àlbum. Aquest tema es diu When Sunny Gets Blue, Tania Wills Quartet. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got hungry. Since that time other dream fell through so now hurry in you love her here and wipe away each lonely tear hold her